Або молодий, боніве, рудий, кочерявий, зі сліпучою посмішкою і світлими блакитними очима. Він не менший бабій, ніж сам Франциск, і подейкують навіть наважився зухвало повестися із сестрою герцога Ангулема Маргаритою. Потай заліз до її спальні, звідки шляхетна пані вигнала його із галасом та ще й сильно подряпала. У нього й зараз на скроні помітні сліди від її кіхтиків, якими він любить похвалитися. Тим часом брат норовливий Франциск терпимо поставився до цієї витівки свого друга, адже він переконаний, що в житті немає нічого захопливішого, ніж любовні пригоди. А Маргарита вже давно вважає Бенєве своїм вірним лицарем і при дворі він носить її кольори. Мері всі ці історії дивували і потішали. Воістину, французи таки відрізняються від англійців, і серед цих людей їй треба навчитися жити. «Що ти сказала, Анно?» «Я кажу, що, можливо, ви не помітили серед тих, хто вас зустрічав, старшого брата Боніве, Сіра Гуф'є де Буазі, на прізвисько Гріньо». Такий собі огрядненький чоловік із пишними темними вусами і карами витрішкуватими очима. Він був вихователем Франциска і досі належить до числа його друзів, хоча й старший за інших. Тримається він зазвичай трохи осторонь, але пильно за всім спостерігає. Він – очі і вуха матері герцога Анголемського Луїзи Савойської. «Хіба герцогові Франциску потрібен спостерігач матері?» – запитала мері здивовано. Анна розправила пишні, з безлічу буфів, схоплених за з рубіновими трояндами рукави, сукні королеви. Подумки Фрейлі не відзначила, що такий фасон у Франції вже ніхто не носить. Уголос же вже сказала, що є питання, які мадам краще обговорити з її батьком, бо він краще пояснить їй ситуацію при французькому дворі. Коли мері зустрілися з Томасом Болейном, вона мимоволю відзначила, як він змінився. Ні, у ньому досі відчувалося колишнє бажання в усьому догоджати, та все ж тепер він тримався з відчутною гідністю, і в погляді його з'явилася особлива гострота. Чудовий дипломат, який тривалий час перебував при Австрійському, а тепер і при Французькому дворі. Він добре орієнтувався в ситуації і зволив розповісти про все сестрі свого короля, нічого не приховуючи. Відтоді, як померла королева Анна Бретонська і в Людовика 12-го не залишилося спадкоємців чоловічої статі, всі зрозуміли, що тепер королю доведеться передати трон своєму двоюрідному племінникові Франциску. Але Людовик, хоча й віддав за нього заміж свою старшу доньку Клодію, сподіваючись, що якщо не його рід, то хоч кров залишиться при владі, все ж не вельми любить свого зятя. Він розуміє, що його донька щасливою з ним не буде, і саме через це їхній шлюб так довго відкладався. Людовик до останньої хвилини ще сподівався, що королева Анна народить йому сина, і погодився на весілля тільки після її смерті. Франциск і справді не на уважний до кульгавої негарної Клодії, віддаючи перевагу вродливішим і привітнішим леді. Він з 14 років захоплюється жінками, і на жодну з них не може дивитися без думки про те, як би вкласти її в ліжко. Мері мимоволі знітилася. Томас Болин говорив з нею так, немов заздалегідь застарігав від такої долі. «Сер Томас», – холодно перебила його мері, «я вже достатньо почула про герцога Ангулема». Томас Болейн допитливо подивився на неї. Зазвичай дами годинами готові були говорити про чарівного Франциска. Чи скромність це, чи, як подейкували, ця дівчина досі і дуже захоплена Чарльзом Брендоном. Оголос вже сказав, але це дуже важливо, міледі. ідеться не тільки про те, що Франциск уникає дружини заради інших жінок. Річ у тім, що це розлючує її батька. І саме через це ви стали дружиною Людовика. Просто король, попри зовнішню теплоту і приязність стосунків з Анголемом, на силу терпить люб'язного зятя. Тим часом багато хто при його скупому дворі вже відверто чекає в оцаріння Франциска. Зійти ж на трон він зможе тільки за умови, що в Людовика не буде синів. Ця ситуація не давала спокою королю і він, хоча й продовжував носити жалобу за померлою королевою, все ж вирішив одружитися ще раз. Спочатку планувався шлюб із Елеонорою Австрійською. Та анголемам вдалося розладнати його. Побоюючись, що вони і у випадку з вами на нього тиснутимуть, ми так довго й тримали в таємниці ваші заручини з Людовиком. А герцог Франциск, Разом із матір'ю і сестрою з нетерпінням чекали смерті короля, котрий, на їхню думку, вже так надто довго живе. А потім нове потрясіння – ви. І їхня нетерплячість змінилася розпачами гнівом. Тому я хочу вас попередити, нехай вас не вводять в оману люб'язні манери Франсуа Ангулема, гречність його матері Луїзи і привітність герцогині Алансонської Маргарити. Вони – ваші найлютіші вороги. «Сестра Франциска якийсь в час була нареченою мого брата Генріха», – згадала Мері. «І навіть вашого батька, коли він став удівцем. Але жоден з цих проєктів не здійснився, і Маргариту в 16 років, попри її волю, віддали за старого Карла Алансонського». «Як і мене», – зітхнула Мері. «Насчасна дівчина». «Наважуся сказати, що це не зовсім так». Чоловік мадам Маргарити не має на неї жодного впливу, і вона живе під заступництвом брата, і живе, як її заманеться. Вона дуже розумна освічена, пише вірші, поеми, захоплюється античним надбанням. У неї є свій гурток літераторів і гуманістів. Її навіть вилечають десятою музою, і вона дуже чарівна. Але я ще раз повторюю вам, нехай вас не вводить в оману поведінка цієї родини, вони вас ненавидять. Мирі згадала чарівну посмішку Франциска, Його звабні очі. Їй стало сумно. Тепер доведеться жити серед ворогів У оточенні двору, який її зовсім не чекав. І куди вона зовсім не прагла? Їй раптом стало шкода короля, Смерті якого всі так відверто чекали, І який міг помститися, тільки одружившися з нею хоча й вона сама з набагато більшим бажанням приєдналася б до його ворогів і теж хотіла б його швидкої смерті. Несподівано їхню розмову перервав стукіт у двері. «Перепрошую!» – схилилася в реверансі маленька Анна Болень, однак очі її пускали бісенят. Прибув посланець від герцога Ангулемського.